Психични причини за болестите Днес група лекари посетиха учителя. Отвори се въпрос за причините, които донасят болести. Учителя каза Възможно е болестите да имат външни причини. Простуда Неправилен начин на хранене Влажно жилище Заразяване с микроби И прочее но най-важни са психичните причини. Основните причини са психични, понеже правят човека предразположен към тази или унази болест и тогава малка външна причина докарва болестта. Когато болният се повдигне вътрешно, той непременно ще оздравее, макар и наглед да изглежда неизличимо болен тогава могат да се възобновят и белият дроп и мозъкът. Направили човек реална връзка с Бога и намерили отвътре силата, ще оздравее. Болестите си имат причина в човешките мисли, чувства и постъпки. Трябва да се причистят умът, сърцето, волята, и тогава болестите ще изчезнат. А външните средства ще дойдат да помогнат. Ако умът, сърцето и волята не са в съгласие и не са причистени, церовете не помагат. Болестите проистичат от противоречиви мисли и тревоги. Например, казваш ще умра. И вследствие на това се образуват утайки в черния дроб. Да държите в ума си чисти мисли, това е здравословното състояние. Колкото и да духа вятърът, не изгубвайте равновесие. Докато човек е господар на себе си, няма да заболее. Ако едно чувство или способност излезе от рамките на своето естествено развитие, то ражда едно болезнено състояние. Болестта е отклонение от божествения път. Щом влезеш в този път, никаква болест няма да има. Всички болести и недъзи, които имаме в тялото, се дължат на нарушение на някои добродетели. Ако те боли някой пръст, нарушил си някоя добродетел. Ако си нарушил друга добродетел, ще те боли кракът или ще имаш коремоболие, главоболие и прочие. И когато намериш коя добродетел си нарушил и се поправиш, ще изчезне болестта. Всички болести се дължат на един по-нисш живот. Когато низшият живот взема надмощие, има болест. И когато висшият живот взема надмощие, има здраве. Как се обяснява, че болестите се дължат на духовни причини? Отрицателната, разрушителна мисъл или чувство отначало са в невидимите тела на човека – астрално, умствено, причинно. После, със своите трептения, те слизат в етерното тяло, а от етерното във физическото. Като слязат във физическото тяло, нападат онзи орган, с чието трептения са сродни по характера на вълната. Могат да нападнат бъбреците, черния дроб, сърцето, белия дроб и да ги разрушат или да ги предразположат към болест, и тогава поради най-малка външна причина организмът заболява. Всяка болест е резултат на погрешка. И показва къде е направена тя. И там трябва да я поправиш. Болите стомах. В яденето е погрешката. Или те болят гърдите. Тогава погрешката е в дишането. Някой път главата и симпатичната нервна система не са в хармония. И това се отразява върху стомаха мислим, че причината е в стомаха, а тя е другаде. Когато се намали електричеството в човека, поврежда се сърцето. Явяват се аномалии в биенето му. А човек с чиста кръв не може да заболее. Когато трептенията на някой орган се понижат, повече от нормалното, той заболява. И когато се повишат трептенията на един болен орган, той оздравява. Ако някой се изчупи крака и не му помогнеш, то след 5-6 години може да заболее твоя крак на същото място. Затова страда ли някой, иди му помогни. Някой се е обезсърчил, помогни му. Иначе може един ден да бъдеш подложен на същото изкушение. Всяко впечатление, добро или лошо, се заражда в теб, израства и дава плод. Страхът е една отрицателна страна на живота, и от него идват много болести. Всеки може да добие ревматизъм, само като се безпокои. Докато човек мрази, другите ще боледува. И престане ли да мрази, ще се излекува. Някой се е делил с брат си, който при подялбата е извършил неправда. Унеправданият иска да отмъсти, но го застигат болест, нещастие. Трябва да се откаже от отмъщението, за да оздравее. Омразата в човека е отрова за организма му. В дадения случай, той само пъкости на себе си. Други хора се тровят от гордост. Организмът на съвременните хора е заразен от месо, от вино отред още храни, а духовното им тяло е заразено от алчност, от злоба, от омраза. Един човек, който има мрачни мисли, няма да се мине дълго и ще заболее от туберкулоза. Щом се влюби безнадежно, може да заболее и от туберкулоза. Ако не може да се справи с това голямо противоречие, трябва да вземе мерки. Туберкулозата не е болест на бедните. Някой богат също може да заболее, ако не може да се справи с противоречията, които има. Безлюбието ражда болести. Глупостта и насилието са основна причина за някои болести. Ако някой почне да живее порочен живот, той непременно ще заболее от рак. Ако друг някой среща пречки за реализирането на някои свои стремежи, това може да го покруси, да го постави в униние. И тогава може да заболее от рак. Туморът се явява, когато някои клетки вземат инициатива, и искат да напреднат, да бъдат активни. Когато човешкият ум не се обновява, тогава се явява неврастения. За болестта може да се каже, че това са енергии, които трябва да се впрегнат на работа. Същият закон виждаме и в държавата. Например, произвежда се твърде много не се консумира и настава криза. Някои болести се дължат на вношение. Дошло е отвън някое вношение и е произвело известни органически процеси в организма. Една сестра ми каза, че има рак в стомаха. Впрочем, няма никакъв рак, но, що мисли така постоянно, може да го добие. Затова и препоръчах да яде е лук.